Заздалегідь наготовленим убивчим зарядом здоров'я генераліссимуса Сталіна прекрасне. О, безтурботна молодість. У тих моїх запевненнях про прекрасний стан здоров'я Сталіна було більше нахабства, ніж знання, до того ж нахабства козурінського трибу. Але що й міг вдіяти? Становище зобов'язувало. «Я, селянський син, з глини і соломи, виявляється, діяв за принципом французьких аристократів, ні сном, ні духом не відаючи про той принцип. Ох, це становище його мертвотні зобов'язання. Скільки лиха постало на світі, скільки полягло люду для топого дотримання цього холодного принципу». У таборі нас очікувала несподіванка. Зустрічали нас капітан Спринчак і комендант табору. Робінсон запізнювався. Такого з ним ще ніколи не було. Загалом, кажучи, без Робінсона я почувався навіть краще. Щоправда, наша комісія без нього не могла почати свою роботу, зате ніхто не доскіпувався у тебе, як здоров'я маршала Сталіна, а ти міг прожити день, не відуючи, як себе почуває англійський король. І димом американських сигарет мені не треба було дивитися. Курили собі на радість і вдоволення Попов і капітан Спринчак, а я сидів біля вікна і милувався гарними дівчатами, які хоч і прогулювалися по табору не без чоловічого супроводу, але від того не втрачали своєї вроди і гожості. Відкриття не дуже патріотичне. Жіноча краса існувала і за межами СРСР. Несподівано Спринчак, той самий офіцер Миколайчика, як подумки, прозвав я його, пишновуси капітан, який тільки й знав, що клацати каблуками та підносити до дашка конфедератки два пальці, ніби відхрещуючись від мене, цур тобі пек, рішуче переставив свого стільця з лондонської на радянську половину столу, нахилився до мене, зазирнув у очі, спитав майже по дружньому. Пан капітан був на війні, а це що, показуючи на свої ордени, образився я. У нас нагороди не задля декорації, а тільки за діло. З перших днів війни і до самого кінця на передові, коли не лічити перебування в госпіталях, три тяжкі поранення, три госпіталі в тилу, а так війна і війна. До речі, третє поранення в Польщі на віслі був майже вбитий, але ожив, і ось тепер перед вами. Спринчак зітхнув. «На жаль, я не бився за Польщу в Польщі». «За Польщу в Польщі, а хіба є такі способи битися за своє невдома, а десь?» «Пан про армію Андерса?» «Я засміявся. Щоб не чути. Я саме виписався з госпіталю в Ташкенті, коли там було повно Андерсівців весна 42-го, точно? Чомусь так сталося, що в нас був хліб, а в Андерсівців повно горілки». Пів літра на буханець. Така тоді була такса. Я теж був тоді в Ташкенті і теж міняв горілку на хліб, усміхнувся Спринчак. Польське військо формувалося у Бузулуку на Уралі. Тоді через Ташкент нас привезено до Ірану і далі до Сірії. А Ромель через Лівію і Єгипет загрожував прорватися до близькосхідної нафти. І ми мали захистити ту нафту, бо в ній була вся надія цивілізації. «Для мене Бузулук – це й мороз. Я їхав на фронт з Ташкента в квітні. Там уже все цвіло, а у Бузулуку, досі пам'ятаю, замети були такі, що доводилося вискакувати з вагонів і розчищати колії, щоб поїзд міг йти далі. А там, у Сирії, хоч погрілися біля Бузулука». Польським офіцерам доводилося грітися після сталінських таборів, до яких скинуто восени 39-го. У вас це називалося тоді визвольний похід. Радянські війська породували разом з гітлерівськими в Бресті і Білостоку. Польща тим часом вмивалася кров'ю, а її захисники опинилися аж на Колимі. Мені ще пощастило, я попав не в Катинь, а на Колиму. Пан, звичайно, не чув про приїзк... «Золотистий, начальник пункту Петров, оперуповноважений Анісімов, я не забуду Сталіну від цього ніколи, так само, як світ ніколи не простить йому договору з Гітлером про дружбу і кордони». Мені подумалося, що Робінсон навмисно запізнився сьогодні, щоб віддати мене на поталу пану Спринчаку, в якого вже, мабуть, давно свербів язик виказати радянському офіцеру все, що лондонські миколайчики думають про нас». Але до чого тут я, і чому я повинен усе це слухати? Пане Спринчак рішуче заявив я капітанові, давайте внесемо деякі уточнення. По-перше, в 39-му році я ще вчився у школі,